Здалека хутір та і тільки не видно веселих вікон та білих стін. Гадаю, що той якийсь дуже спокійний чоловік завів такий хутір та обсадив густо деревами, щоб до нього ніхто не заглядав. Та він не хоче бачити, хто йде дорогою. Під'їздиш ближче, а тут свинтер. Посередині один великий дубовий хрест, а далі дрібні хрести, всіляко помальовані, стоять на низьких могилках, порослих буйною травою. Справді...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 Хати будують на підвищенні і забезпечують себе всім потрібним на той час. Наші ріки розливаються, коли їм забанеться, коли є що розділяти. якби то можна їм наказати, щоб розливалися ранньою весною щороку? Може би ми благословили наш Дністер, як єгиптяни благословляють Ніл? Закутяни пам'ятають добре один такий рік, коли Дністер розділявся якраз по весняних роботах. Люди нарікали і чекали голодного року. Тим часом сталося інакше. З-під тонкого шару на мулу посходило посіяне збіжжя і вродило, як гай. Цибуля, чесник, барабуля, та буряки і морква повиростали такі великі, що і в Ерфурті глибо нема кращих, а такої великої капусти найстаріші люди не запам'ятали. Інакше було, коли повін наступала перед жнивами. Тоді все замулила вода,